Larun batean hasiko da Parissen Laborantza saloina matsuaren 6a ate eta guurtengu gaia hau da laborantza eta elikadura erritarra departamentduuntatik ere delegazione bat joanen da eta horurtako gominitatatu dugu goizzuntan Pirino Atlantikoetako Laborantza Gamarako presidentea Ram Michela Ansola be egunon. Egunon zi E saloina e, bereziki aipatua itsin, haurtengoa ertena berezia izanen dela, krisia burtitza bat, krisia bat pasatzen dula, laborantziak zenitzendu duzu horrek ondorio ukaren dula? Bueno, gero urte guzitakoak particular dira, eh. Baina horren berba, France berba. Dudarik gabe, azkarra goa da, hausei amaino, ez da lehen uztia, nekeziekin, nekeziak ezagutzen ditila laburantxak eta laburantxako xaila batzuek, beinan aurten hanit xailak ezagutzen duzten nekezia horiek eta orokozki nekeziak azkartzen ari dira bai. Mm -hmm. Dan, nekezia horiek zirri askuntzainit aipatzen da, eskenea ere bai, Um, non ikusten dituzu krisia horren arrazoinak. Bon, krisia horren ahazoinak... E, pundu bat behin hogei hauen e, e, gehinean dira eta finkatiak. E, aipatu dituzu xerri eta biei esnetakoak. Bon, hori bi xailoritan e, krisia horren abiadura gehien gehienik da presioaren apaltzia. Ekoizpenen e, presioaren apaltzia. Zeren eta bi sailetan edo bi produksione horietan guti aski egun eindako itamarrez apaldu dira ekoizpen edo mozkinen presioak. Eta urte batetik bestera badalaiko lako apaltzea egun eindako itamar, anista. Ez du niundike etxalde batek e, jasaiten al apaltze hori, beste kargak eta geinetekoak berdilelarik, memento berian jasan. Eta Kako goituz uh, kaigoiek egiten duten uh, moiimedia beti goiki dela mm -hmm. gutti aski. Jondeno mm -hmm. ustean Europan es nahikotak ke du zituzten, hogeeke makugaginitztzen uh, egin du zuuztez? Bai gero uh, Apu ditugulaik bi uh, bi uh, produkzion uh, horiek, internazzionale mailan uh, mintzu Kursuak, merkatuaren kursuak, haur, Internatione Mailan e, berdira eta kursi. Eta, koten historioa hori Europa mailan da, edo mailan zen. Eta, e, ez da, baita ezpada, Frantzian berian, e, izan den zene egite emenduarekin, e, krisauri gertatu e, krisauri, mundiari lotia den eta merkatuaren kursain bidez da. Sheri Sailan ere, uh, ez du te eta frantsiako uh, productionak a palacier presieur que. Eh, ils edo Espanya edo Danamarka, hortako horietako edo horietako eta productionaren uh, ondoz da mercatois eh uh, dinar eta handikat uh, nekeziak bishailoritan eh uh, presion lotia dira. Gero berden hori too Bisaloitez bestalde, baita ere bisaai horietan e, kargak giroota e, inportant hau dira eta munduko komppetentzia hortan e, konpetziibite hortan e, plantaretzeko. Mundiari lotia den eta konpetitiibide hortan, e, gure erresumako eta norma batzu edo karga batzu Ez dute berdin jasan behar edo ez dute berdin jasaiterik eta beste erresumetako eta... ...laborariek eta handikat hor, hor berian bada nekezia bat soxen dena. Mm Horregatik, -hmm. Krisia hori, erantzuteko, karga horien apaltzea deliberatua izan da. Aski da hori, zazpi punduz apaltzea kargoak erabaki da Frantzia mailan. Aski da hori, zer eustez? Ez da uste izameag eta nekezia horretarik jendia atako dira <laughs> Uh, francesa erten dena, denklakomando doa. Ez da apentziak egola gertatuko. Luzaruan sartu uh, dira nekezean anitz sail, Eta berko da, demora puiskat, berriz, uh, batzuta bestek, indarrar dezaten edo uh, buria uretik ate dezaten. Uh, pun, uh, pu, zazpi punduz apaltzia uh, uh, sosial karga horik uh, gauza hona da. Gauza hona da, Gau, menan ez da, uh, hori bera aski izanen. Uh, hori gauza izari batta, izari horrek behartitu besti izari batzu eta uh, bestu, behar du beste izari batzorik lotu eta uh, izari handan ahaten bidez dira hiendiak launduko atertzen enekezia horitarik eta uh, nola ganen dut emekin emekin uh, berriz konfientza beharko da uh, eman laborariak, nahi bari atxiki laborariak uh, beren etxaldetan. Mm -hmm. Mundu mailako gora berak segitzen zitola krisiak hori uh, or, uh, egin duzu. Ez teha konkurrentzia den ber, badalak betik altzaile bat. Ez teha berra konkurrentzia ispiritu hortaik edo logika hortaik uh, atera ber nolaz Ha, naikiriak ungu gaiten aldira, aniz gizetarat. Gero badira naikiria, bakutuzuta beste naikiria eta bada e realitatea. Gaur, merkatia mundu mailan e, martxanda eta e, libre konkurrentz eta delakoak e, ere legean dira. Eta behar balitz dila somait urte bezala, e, frontirak etxiz e, e, f, erresuma bakotxetako e, merkatutara. Baon, idutzen za, balitaikela animaleko uh, urratsa egiteko eta uh, kursiz gauko uh, OMC eta geniatekoak uh, gauzorik ez dira posible. gaur uh, merkatuak, orokorki, ibila da mundu sailan eta konkurrenzia biztan da. Bara da, gorra, uh, errasuma bako txak gero konkurrenzia hortean behar du... Uh, Kondian hartu nola lagutzen tin bere ekonomiko sektoreko e, aktoreak eta hor gobernuak ere badu lan bat berezia egiteko, emaiteko e, okazionea bere ekonomiko aktorek, e, konkurrentzia horretan partea ardezaten, osoki eta e, ahalaz kondizione bertxetan. Uh -huh. uh, Jean-Michel Anzoraberg, istantean haipatuko dugu uh, saloina uh, benen uh, finitzeko gaiunekin Konfederazion uh, peizaneko ordezkari batzuk uh, salatu dute beulean sistema uh, deitu dutena eganez uh, azkurriak saltzen dituztenek uh, be beneficioak betie egiten dituztela uh, eta nu laborarien bizkar ez da Borrokaz trompatzen, ez dira borrokaz trompatzen laborariak? Uh, biziki erresta, zoma italdiz, uh, bester uh, jasanara eta nekezia, edo hontza ez duatzen gauzen eta resp responsabilitatea. Ez du baita ezpatak biziki antzarazten uh, mundia eranazake. Eta zoma uh, italdiz, uh, behar boha egin nuke, sindikat ezberdinen artean, uh, Elgar Tantzalba eta defendiatzeko elgerrekin. Erresumari lotiadean laborantza bere desberdintasun guzietan. Horrituz ez modelo bat, eh, baitezpada beste baino hoberik eta eh, modelo guziek bautela berean eta eh, nola janezaket, eh, izaitetan dretxoa, eta handikat frangoetan ere, modelo desberdinek, eh, elgar, ...komplementaritate batean uh, azkartzen dute. Mm -hmm. Etsikoizpen egileak uh, modeluak azkartzen du eta industrial modeloa eta baita ere kontrezentzu aldika, aldika erten dut ez beti. Eta hartako ez da uh, pentsatu behar behar dela bakarrik modela baten itzulian eta pentsatu uh, laborantxaren garapena.